Незавершена кругосвітня експедиція Жана Франсуа Лаперуза. Успіх подорожей Кука змусив головних конкурентів англійців, французів, серйозно зайнятися підготовкою власних далеких плавань. Вони сподівалися відкрити великі землі в іще не повністю дослідженому Тихому океані. Уряд країни спорядив експедицію, яку очолив офіцер флоту Жан-Франсуа Лаперуз. 1 серпня 1785 року два фрегати – Бусольта та Астролябія – вийшли в море. Обігнувши мис Горн і давши екіпажам відпочити в Чилі, Лаперуз вирушив до острова Пасхи. Тут капітан розпорядився виміряти і замалювати гігантські кам'яні статуї. Він справедливо припускав що їх спорудили предки місцевих аборигенів. Потім кораблі знову вийшли в море. Коли мореплавці йшли уздовж узбережжя Аляски, відбулася трагедія. Дві шлюбки, спрямовані для розвідки в бухту, що нині називається Литуя, підхопила потужна течія і кинула на скелі. Моряки загинули. Покинувши місце сумних подій, фрегати вирушили до берегів Китаю, а потім до Філіппін. Тут Лаперуз отримав поповнення і узяв курс на північ у Японське море. Обігнувши з півдня Сахалін, мореплавець довів, що це острів, відділений від японського острова до протокою. У середині січня 1788 року Лаперуз прийшов до австралійського порт Джексона, нині Сідней. Після чого, незважаючи на зношеність корабля і поганий стан здоров'я матросів, все-таки вирішив продовжувати дослідження центральної частини Тихого океану. Однак зробити запланований маршрут не вдалося. І дарма родичі й друзі чекали звісток про безстрашних мореплавців. Вони без звісти пропали. Минуло понад 30 років. Перш ніж капітан Пітер Діллон знайшов сліди бусолій Астролябії на острові Ванікоро. Чи знаєте ви що на іменування кораблів «Бусоль» та «Астролябія» дані за назвою приладів, необхідних для орієнтування в просторі. Вони повинні були підкреслити науковий характер експедиції «Лаперуза».